Третє мистецтво плазунів – паузи, банкрутства, порожній такт у теорії музики або добрі манери в етикеті. Наприклад, у Кіплінга. Якщо змії не вдається атака, вона нічого не говорить і нічим не показує, що збирається робити далі. Композитору, по якому плаче Шибениця, Є чого навчитись у гадів».